За цей час у нашому обозі зібралося чимало партизанських родин. Одні самі прийшли, інших вивезли наші бійці, коли загони проходили біля рідних сіл. Вони обтяжували нас. Але не можна було відмовити в притулку жінкам і дітям, на яких полювали гестапівські коти, і партизани возили їх із собою. Тепер вирішили відрядити сім'ї разом з тяжко пораненими в Москву тими самими літаками, які привозили нам озброєння. Вирідив дружину з молодшим сином і Рудню. До аеродрому було два дні їзди кіньми. Семен Васильович тричі не колону. Розпрощається з рідними, вернеться в загін, щось згадає і знову чим дуже мчить верхи. Радик проведжав матір і братика пішки далеко-далеко. Вернувся він засмучений, Пляскаючи по голові Зевса, якого ніс на руках, бо той усе поривався задомною Данилівною. Вівчарка дуже засумувала після від'їзду годувальниці і незабаром кудись зникла. В ніч на 26 жовтня 1942 року партизанське з'єднання вирушило в рейд. Багато жителів Старої Гути вийшло на лісову дорогу, по якій безшумно рухалась партизанська колона. Довго стояли люди, проводжаючи наших бійців у далеку путь на славні діла, як співається в нашій улюбленій пісні. На кілька кілометрів розтяглася колона. Попереду кінна розвідка з квартир'єрами, трохи далі головна похідна застава, потім авангард, за ним кілька порожніх підвід для майбутніх трофеїв, слідом рота Бокових заслонів, яка під час переходу залізниці шосейних доріг повинна обіруч прикривати колону Авангард замикала рота маяків, що мали виставляти бійців на перехрестях доріг, котрі вказуватимуть напрямок руху А після того, як загони пройдуть, приєднуватися до ар'єргарду Попереду основних сил батарея, гармат, міномети, великокаліберні кулемети Протитанкові рушниці з обслугою. За ними штаб верх і на конях з групою зв'язкових від усіх підрозділів, підводи радистів, господарські і санітарна частини з госпіталем на колесах і всі інші роти, за винятком двох, що рухаються далеко позаду. Ар'єргардні підрозділи, так само як і авангардні, построені 45-мм гарматами і бронебійками. Такий порядок руху давав можливість у будь-який момент зайняти кругову оборону. Укріплену лінію противника, що блокував брянські ліси, подолали без бою. Під покровом темноти з'єднання за цілковитої тиші пройшло повз розгромлені в останньому бою опорні пункти противника, а на ранок ми були вже далеко від старої гути. До сна Дніпро Прип'ять. Перед виходом у рейд командири і політпрацівники з'єднання добре подбали про дотримання суворої дисципліни маршу. Ми вимагали, щоб уночі колони ніхто не помітив. З курінням і розмовами в поході велася нещадна боротьба. Перші дві ночі маршу минули в такій тиші, що відійдеш на кілька десятків кроків нічогісінько не чути, Хоч дорогою рухаються сотні возів. У день – відпочинок в лісі, приготування їжі. Вночі – прихований навальний кідок на 40-50 кілометрів. На третю ніч тишу було порушено. Рухались далі з тріском і шумом, як говорили партизани – Тобто висаджували в повітря мости, водокачки, руйнували стрілки на залізничних коліях, знищували склади противника та його охорону Першого удару під час рейду завдали по станції Ямпіль Три партизанські роти під командуванням Цимбала, розгромивши ворожий гарнізон, вивели з ладу все колійне господарство Висадили в повітря всі вагони, підпалили тисячі тонн заготовленого окупантами сіна Після цього гітлерівці, зібравши докупи кілька гарнізонів сусідніх районів, намагалися атакувати наше з'єднання, що отабрилося на день у лісі біля хутора Червона Діброва. Застави народних месників відкинули противника. Далі маршрут рейду пролягав недалеко від Кроливця.